Egun honen zure usieri, komunetan botatu dut. Ez da sekulana ipatzen, alta horren parean zehasegea, tristesia eta desesperantza usutan bakarik, kulpabilizazioan lotxan gordetzen dena. Ez da grabea eta berritzen txatuko uzu ina alafite. Horren zuten aldena simpleki eta nia horrek egia erran moldega izkian deia botatu dudana egoera destramatizatzeko zego-gorabai biziai maitea sedea delarik, etortzeko bidean delarik, eta bat batean gelditzen delarik. Berri hon mila ditugu ortero Frantzian. Amar emaztea ordunen artean batek geruza faltsu bat, une fosekos egiten du. Itzabera faltsua. Bortitza eta stigmatizatzailea. Lehen galerak ordetugu, zertarako guri, Zer egin dugu gaizki. Ta gehienetan agaposturik gabe egoten direnak. Bai biologikoak, kronozomikoak ezagutzen ditugu. Baina beste guzia, fizikoki eta psikologikoki eztena aintzinetik kudeatzen ahal. Nola lagundu, akompainatu ezpada aintzinetik arriskua ezagutua, partekatua eta kolektiboki asumitua. Dolua aipatzen aldea bai gehienetan ahondunaldiaren gelitzea oso goiz da. Baina gehienetan gurasuek, istorio berri bat, agera prozesu bat, eraiki zuten. Hore taroko, txalotu nahi nuke gauk Paula Forzetza Diputatuaren eta Foskuz dredeku kolektiboaren lanam. Artamendu ibilbide oso bat eta bere zituaz sortzeko asmoa duena. Alanola eskuretan edukazio seksualen kurtsuetan aipatzea. Iru egoneko lan geldialdi bat eta elkarrizketa psikologiko bat eskubide bilakaraztea. Espero dut bai ekaineko legebiltzareko hau tezkundetatik landa, proposamen lege hau emazteentzat, haien horbilekoentzat, denentzat, guretzat egealitate bilakatuko dela. Milesker, argeta zenzunik ta Pasegunon.